Din straja dimineții, până în noapte din straja dimineții, să-nătășduiască Israel spre Domnul. Dumnezeu, Cel ce locuiește în cele dintr-o Te-a pus păstor al Bisericii Lui și grăitor și propovăduitor, al Dumnezeiescului cuvânt pe tine, Părinte Nifor, care prin învățăturile tale, cele de Dumnezeu înțelepțite, aprinți adunările credincioșilor și povățuiești la împlinirea dumnezeieștilor porunci pe cei ce urmează ție cu credință. Pentru aceia roagă-te ca să te obândească deslegare de păcate, cei ce cinstezi cu credință omenirea ta cea într Mântuire la El, și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui, cu podoabele ierarhiei străduindu-te și cu luminările împodobindu-te cu vioase, să vârși. Ai dobândit părinte, oștire cele de sus însoțindu-te. Și cântarea ce între ei, sânte, împreună cu ei le cântând ce noi ce stăpânește toate. Te-ai umplut de strălucirea cea de acolo. A cedea împreună, nu înceta să te rogi ca să se izbăvească de tot felul de ispite. Cei ce te n de pe tine, prea ferici te pe Domnul toate neamurile, nu l pe el în toate popoarele. de sfințenie, nicon după dreptate te a învrednicit de adunarea oștilor celor de sus, cu care împreună ne încetat dânzuiești, văzând fericite pe preasfânta trime. Acestea stând înainte, roagă-te purulă pentru noi, cei ce te cinstim pe tine. Că s-a mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în viac. cu bărbăție adormind în pădirile săltărilor Nezeu purtătorule, cu toată dorirea. Ai ti Părinte, către cel ce singur este de săvârșirea doririlor de acela în s și pe noi, cei ce te laudăm pe